Так сказати не можна, бо частка «ся» означає «себе». Отже, виходить, що людина вибачає саму себе. Тим часом, як вважає, що завинила чи помилилась перед кимось. Треба казати «вибачте мені», «пробачте мені», «простіть мені», «даруйте мені», або «я перепрошую». Цей останній зворот характерний для… Подільського, Волинського та інших південно-західних говорів, де він поширився під впливом польської мови. Так само не можна сказати «за ці слова треба вибачатись», а слід «треба попросити вибачення» або «треба перепросити». Виручити, виручати, визволити. Вирятувати, допомогти, виторгувати. Діїслово «виручати» та іменникові «виручка» надають часом невластивого українській мові значення. Наприклад, від продажу огірків та картоплі наш колгосп виручив багато грошей. Середньоденна виручка підвищилась на 50%. Слова «виручати», «виручити», «виручання», «виручка» мають в українській мові те саме значення, що їхні синоніми «визволяти», «визволити», «врятувати», «допомогти», «визволення», «порятунок», «допомога», «підмога», тобто «виводити», «вивести», «виведення» зі скрутного чи небезпечного становища, «ставати», «стати комусь у пригоді» позбавляти лиха неволі. Наприклад, друга вмієм виручать, друга будем виручать, Усенко. Вийде долий з води, визволь мене серденько із біди, народна пісня. Справа стала так, що треба порятувати людину, Коцюбинський. Суховій хотів знищити сад, а ми всі школярі кинулись на порятунок. Донченко, не журись, у разі чого люди прийдуть нам на допомогу з живих уст. Чубенківці пішли в атаку і з'єдналися з підмогою. Яновський. Коли йдеться про торговельні справи, за гроші, що одержали від продажу чогось, то тут слова «виручати», «виручка» не підходять. І треба шукати інших слів, які є в нашій художній літературі і у живому народному мовленні. Це такі слова «вторгувати», «вторговані гроші», «виторг». Наведемо приклади. «Вторгувала серденько п'ятака» Шевченко. А це три карбованці і усі вторговані за квіти гроші живих густ. Не так тим виторгом, мабуть, як тим, що всі його горнята так малиново гудуть, Костенко. Отож у перших фразах треба було сказати, наш колгосп уторгував багато грошей, виторг підвищився. Висікти, витисати, вирізьбити. Холодне, мов висічене, з каменю обличчя дивилось на мене. Читаємо в оповіданні сучасного письменника і спиняємось думкою над словом «висічене». Адже висікати чи сікти означає рубати гострим знаряддям чи шмагати різками. Як зачав сікти мечем, висік 350 чоловік мечем, Грінченко. Бідному савці нема долі ні на печі, ні на лавці. На печі печуть, а на лавці січуть, номес. Із фрази бачимо, що письменник хотів сказати інше, але забув про слова «витисати, витисаний», коли мовиться про щось зроблене з каменю. Стояв неначе наче з білого каміння, нечой левицький. Вирізьбити вирізьблений, коли мають на оці матеріали з дерева, кості тощо. Там такі штучки, різьби в неверстаті, що хоч на виставку.